Rusia sau Anglia? Eu zic că cel mai bine ar fi locul 3 și să jucăm cu câștigătoarea grupei C. Dar bine, aici mai depinde și de tragere la mai Și locul 1 din grupă cu cine joacă? Nu, nu mai clar. Nu nu se gândește. Da, deci una peste alta, mă rog. Deci una peste alta trebuie prezintă un o. Bine, acum știi cum e. Vrem și sferturi de finală noi. Până acum ne plângeam că nu avem față nici de euro. Acum am prins puțin claxon că am făcut 2-1 cu Franța. Nu obișnuim repede cu bine, ce? Da, da, da. Hai, mă că rezolvăm din seara. Puternic timp, împiert, e o puternică și pff, mergem mai departe. O vom vedea. Europa FM Eu Europa e pe! Pe aceeași frecvență cu tine! Bună dimineața! Bună dimineața, prieteni, 7 și 19 minute începe deșteptarea la Europa FM. Da. Ce Câte să zic? SMS-uri... Da, zi! Avem un desfășurător foarte strupos și desfășură. în această dimineață, doar că se prinde uh, mai greu și în această dimineață desfășurătorul meu are două capse. Ioana... ne poți Ioana ajuta o ajuta puțin? Serios, deci Vlad are fiecare de, de. dimineață desfășurătorul curat, cu o singură capsă, pus așa pe o parte, că să-l poată da ușor. Eu am două capse. Întotdeauna. de o poză să o punem o, pe Facebook? Bună strâmbă. Da. da, mă rog, la tine e faza de încălzire, za Acolo tu ești... De fapt, tu când țin deschiderea desfășurătorului meu, <laughs> cu capsa ta, Uite, am făcut o poză, să o pun pe Facebook. Ok. O pun la e... mine, ca să nu facem da. toată... Eu, da, e Trebuie să-i explicăm aici și ascultăm. Păi, hai să explicăm de ce e la treaba cu desfășurătorul, cu astea. De ce eu am o, ca, două capse strâmbe și Vlad Pentru are... că eu o terorizez pe Biata Ioana, sunt titirit și vreau să fie tot în ordine și e frică de mine. Și, și de aceea, dacă, da, și dacă e ceva în neregulă cu desfășurătorul, preferă să-ți dea ție, pentru că se bazează pe tine că tu nu o să dai în gât, Cum tocmai ai făcut la radio, vezi no. Ioana? Deci... La mine nu mă îngură, e că ăsta, ăsta, uite, a făcut rău. Uh, <laughs> da, da. Să, să trecem mai departe. Deci, deci Vlad, eu am vrut doar da. să subliniez cine e teroristul în grupul ăsta Uit. nostru. Luca nu zice nimic. Eu am pus mie, pe pagina mea de... mi de legat la legătorie. Bine, hai să... Bun, deci metem. am pus pe Facebook, pe pagina mea de Facebook e colțul ah, desfășurătorului. Cât de nerecunoscător ești. zici cinstit, de câte ori te sună și câte SMS-uri îți dă Ioana dimineața ca să te trezească. Spune asta. Spune, spune ascultătorilor tot. Fii cinstit. Na. Păi, luni Na. dimineața i-am dat eu SMS. Nu e... Nu, ia mi dat SMS. Nu, ea mai am dat Z, SMS. Zici este, zi. Uh, 5, 6, În câte? principiu, 1, în realitate, se adună mai multe. Normal că se adună mai multe, da. Deci, asta, cu SMS-urile, ați văzut că nu mai dăm SMS-uri? Acum toată lumea e cu WhatsApp, cu mesageria de Facebook, cu nu știu ce, bă, și pe vremea era ce tare. Acum sms se dau câte în lună și câte în stele. Când iei un contract de ăsta de la o companie de telefonie mobilă și îți dă SMS-uri nelimitat. Da, da, dacă faci și un contract cu banca Îți dau și aia SMS-uri nelimitate A, da. Nu v-ați plătit, aveți grijă că următoarea rată Trebuie să, și chestia e genul ăsta <fie> <fie> <fie> <fie> Aveți de plată nu știu ce <fie> Banca? <fie> <fie> Stai să Stai Care e ultimul meu SMS primit de mine? Stai Ia, cu Ultimul SMS mese, care este de la domnul. Citesc. Da, nu, nu poți să-l citești, da. Ultimul este de la domnul Tolontan. Scrie așa. mulțumesc E cuvânt. Vrei să vezi? Chica, um, e, cu, e, e cu emoții când ne scrie Tolontan, niciodată nu știi da. ce și cum. Deci, da, <laughs> pentru că mie îmi scrie mulțumesc, e cu emoții pentru alții. Da, hai să-l citim și eu, să-l deci, Tolontan, mi-a scris mulțumesc. Nu spun pentru ce și care e situația, dar. Da. Na. <laughs> Ultimul meu SMS da. e de la Bobonete. I-am urat ieri la, la multe, multe ani, ani, și zic mă zic mulțumesc. Și mă mulțumesc. Hai, bă. <laughs> Ultimul meu SMS e de la Mike Tyson. <laughs> mi-a zis să-l sun, că nu mai are unități. <laughs> mulțumesc, Ioana, mi-a scos da. capsa în plus. Da, știi că România, utilizatorul mediu de telefonie mobilă trimite 74 de SMS-uri naționale. Lunar, presupun. Și probabil că 90% dintre ele să nu pot vorbi acum, te suni mai. Încă. Da, da, da, da, <laughs> <laughs> Și restul? Restul cum mai avem pâine <laughs> da. Utilizatorul ocazional de telefonie mobilă trimite 24 de SMS-uri. Așa? Băi, nu, dar eu, eu sunt, nu sunt așa Și utilizatorul intensiv de telefonie mobile trimite Țineți-vă bine 222 de SMS-uri naționale Mă, mă dacă n-are timp să facă e să, să scrie la dublu sau nimic Aha. Direct 100 ars Câțiva ne scriu nouă la SMS, 1769. Da. Doamne 222? 222, Bă, băi, uite că trebuie să verific dacă Într-o lună, da, într-o lună 222 într-o lună, asta vine cât cam 7 pe zi, Șapte pe zi adevărat că dacă ai o conversație minimală așa, ca bărbat <lipi> șapte SMS-uri dacă ești doamnă, îți trebuie mult mai multe chestia asta e făcută pe bărbați? nu știu <lipi> da. făcută pe P cobai dar co da. Da, cele mai enervante sunt SMS-urile promoționale știi? alea care vin dar la nu restaurantul să nostru a? nu poți să le oprești, eu le mai dau bloc din telefon blochezi numărul respectiv Și s-a terminat, asta e am Sau de la banca alea care îți vin Trebuie să plătești rata Pe care ai plătit-o La și... mașină Exact da. de ce pe meciul cu Cel mai enervant de la o, Am comandat la un dat pentru Alexandra Nu știu, o tablă de asta depus Nu știu Aha. ce Și uh, m-au sunat Am plătit cu cardul Direct pe site Și m-au sunat peste 10 minute Să-mi spună uh, Nu mai avem produsul pe stoc da. Și îți dai seama că a ieșit o e mică classic. discuție și așa mai de mi au dat bani înapoi după ceva zile și așa mai da de atunci sunt în baza lor de date. Asta e nenorocire. Și primesc mesaje, dacă ai ajuns nelumărate. în bază. știi telefonul meu este de am de 18. Ani. același număr de telefon. Îți dai să practic nenorocire. public, adică da, dacă da, da. întreabă cineva, poți să-mi dai numărul e de telefon? Sigur, dar e mai bine cauți pe Google, da. da. da. În de telefone. Mamă, nene, știi cum deci am o listă de telefoane blocate nesfârșită. Întrebarea din da, da. De la cine ai primit ultimul SMS? Sau, sau... Când -ai trimis. sau când ai trimis ultimul SMS și despre ce era vorba asta dacă s-ar putea, știi? Dar spuneți-ne, fie... fiți sinceri așa și spuneți-ne copy-paste cu ultimul SMS, ultimul SMS și trimiteți-l la 1769 SMS cu tarif normal sau... Puneți-l pe Facebook, pe pagina Europa FM. Iar noi îl citim. Da, trimiteți-ne SMS cu ultimul SMS. Asta, asta este. Copy-paste la ultimul SMS și dați-ne un SMS. Uh -huh. E un no oglindă, în oglindă, no în no oglindă, în no oglindă. 1 76 sau cum ar spune Vlad? 17 sau pe pagina de Facebook Europa FM. 7-25, nu uitați că împărțim și astăzi căni. Vom fi în legătură directă cu Radu. Radu? Și unde e Radu, Ioana? Nu știe nimeni nu unde. Nu pe undeva prin țară. Așa, și nu uitați de concursul nostru, o vacanță la mare în iecare zi în plin așteptați, Da, așteptați semnalul de concurs și mm. cine știe deci cine Să vă știe. spun, deci trebuie să vă spunem când e prima chestie cu semnalul sonor care e treaba cu semnalul sonor și Ioana. <laughs> go, Vara asta ocupăm Marea. Oh, 29, 30, și 31 iulie. Right. Uh. Europa FM live pe Plaja, Powered by Cellgross. Un eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Mangalia.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 Nu-mi spune că e a noastră. Hai că om nimerit-o de data asta. Dar care treaba cu banii? De unde fac ei rost așa repede? Îi păi tot aud cu bancă? Credit de la bancă? Oare se deși la motani? Uite un porumbel. Mă, păi dacă pun chiar pe un credit ca ăla, umplu balconul cu porumbii. Clar, trebuie să-mi iau. Miau. Miau tot ce vreau. Rapid, cu creditul de nevoi personală expreso de la BRD. Banca ta, echipa ta.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 pe mașina autocolantul Hai România te premiază pe loc cu un plin de carburant. Regulamentul promoției este disponibil gratuit pe www.petron.ro și în stațiile participante. Mama, mu da vaca jos de pe coperiș, la pucamețala. Și atât de târziu s-a spus când eu zic că se-și cele mai bune sigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Ai ales Europa FM Pentru știrile alese cu grijă și prezentate cu bun simț Ascult mașina mașină fiecare zi Îl ascult pe Vlad Petrean de Ce Și muzică și știri Acum câțiva ani am rămas în pezi și datorită Europa FM am reușit să ajungem înapoi la Creva de lângă București Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine Luna și noi, Vița de Vie și Blue Noise la Europa FM, 7 și 35 de minute. Aș vrea doar să vă spun că vă veți întâlni cu Moisegura astăzi la 1 și un sfert pentru o nouă ediție România în direct. Vă mai spun că Radul e la Timișoara. Am aflat că e la Timișoara, strada Martin Luther, intersecția cu Boulevardul Revoluției, îl găsiți acolo împărțind cănile Europa FM. O intra în legătură directă peste câteva minute. Și apropo de întrebarea dimineții, de la cine ai primit sau cui trimis ultimul SMS și despre ce era vorba, pup! Infinit omul meu drag și iubit Pup Deci sunt primii, primul mesaje cu pupici Astăzi cărți de vizită la 7 8 de lei Totul inclus și așa mai departe, 7, Și toate detalii de Câte? Da, E o ofertă probabil la, la cărți de vizită Totul inclus? La ce se referă? Bine... Uh... Ce? Yeah. Probabil că e de la de tipărire Uite, Și pe față și pe dos Și pe față Hai și, și mai... pe <laughs> da. Succese Neața voi întârzia astăzi Că mă opresc la recoltare Okay. 544-803 Is your Facebook confirmation code Vezi? Aha. Deci cineva a parola uh, Dă-mi mica aia albă Ce a făcut <laughs> -am plăpumica. Nu știu, dar nu înțeleg astea de ce îi trimite SMS-ul. Adică... Ba da, asta se întâmplă în casă, știi? Da. Adică... Cât de mare e casa? Adică... Deci... Nu, nu are nicio importanță. Tu ești în sufragerie, ea e în dormitor și ca să nu strige... Tu așa faci? Dă... Nu! Eu? Nu! No. Eu? Niciodată! Tu Cum... pe WhatsApp? Da, pe WhatsApp! În data de 12.06 s-a emis factura în valoare de 92.20 de lei. Cine are de plătit telefonul? Ah, ce puțin! Uh... Merg plus pizza egal bere gratis. Nu cred că e trupa, cred că dau bere gratis. O să și eu. Da, până pe 10 iulie, după ora 16, orice comandă din pițele selectate, Aha. ai și o doză de bere gratis. Păi, hai să luăm. Vrei să luăm? Da, cum să nu? deschid acum? <hără> Biletul pentru linia 25 a fost activat. Valabil până la 19-12 Biletul pentru linia 25 Mamă, ce misterioase sunt astea da. Ce-o fi biletul pentru linia 25? Baie caldă, Baie caldă? Rece, bucătărie caldă ah, Nu știu ce sunt alea Câte numere de fete ai în telefon? E o întrebare Tu câte, câte numere num de fete ai în telefon? Eu nu Te cred că mii de numere de telefon Eu Nu m-am gândit niciodată Mii de fete, fete. <laughs> fete, fete. Discounturi Uite, un mesaj foarte frumos Te iubesc tati. A mă, cum să nu-mi fie asta mesaj, ar putea fi unicul Îți dai seama uh, Mulțumim, mesajul dumneavoastră a fost recepționat uh -huh. Ultimul SMS, da Îmi pare rău, nu pot vorbi Cinci minute uh, Mă duc la teatru, din cauza ta Căci nu ne-ai scos la o bere și la un meci. Cum e alternativa asta, știi? Da, da, da, Da, da, da Nu dai bere, mă duc la teatru, singur Nu vin de dimineață, doar mai târziu <laughs> asta de la Moise A... Ce faci? Vii la școală? Asta e Ce Bună să dim... faci? Nai ce să faci Bună dimineața V-am ridicat toaleta De pe Basarabi What? Semnat Laurențiu Păi, da? sunt ce faci? ce faci? Ce faci? Pe când vii să te mai odihnești și tu? Te iubesc La mine Da, te iubesc de P fapt e... La odihnă Da încolo Ceau Ai no. chef de fotbal De la ora 21 Asta dacă nu mai plouă Doru din Oradea Da da. Uh, mulțumim, mesajul a fost recepționat Și așa mai departe uh, Am rămas defect Nu te baza pe mine <laughs> <laughs> În 20 ie plecăm în Italia Am oh, vrut oh. să împărtășesc bucuria cu dumneavoastră Cu dumneavoastră Zărnești Bine. Brașov pentru cheile zărneștiului Rezervația de urși Plaiul folii, George Plaiu pl pl folii, măi Nu, folii scrie, da. așa scrie. Folii. Bună dimineața, iubita mea frumoasă da, Și așa mai departe Multe mesaje Sunt și pe Facebook niște mesaje Alexandra zice că ultimul mesaj este îmi pare rău Prietenului meu, că ce a murit papagalul la seară La care Bogdan comentează Spune că-i dau eu două, gratis numai, două papagali gratis Doar să nu-i mai aud fluierând toată ziua Așa plăți pentru diverse companii de telefonie confirmate Um, ultimul SMS zice bărzul am de la soție și anume să cumperi și tu doar pâine, nu și bere. Și în fine încă unul, Radu, ultimul SMS e de la mai. mea Vin o să faci usturoiul. Ia auzi, apropo de usturoi, mai am un SMS. Ah. Să mâna mamă, sunt pe drum, ajung în două ore. Dacă mă iei tocăniță de miel, s-o scoți din frigider, <laughs> că ți cu foame mare. A, da, da, da. da. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. I can't wings to fly. Oh. și 43 de minute. Vă mulțumim încă o dată pentru mesajele trimise în această dimineață. Foarte, foarte multe. Fugi piții printre picături să nu te facă fleșcă. Hmm. E un alt SMS. El vine în continuare la 1769. Mulțumim și pentru mesajele venite pe Facebook. Stai că mai am și eu unul pe Facebook aici. Ia. Este de la o domnișoară care spune ultimul SMS primit. Este de la uh, iubitul meu. Și scrie așa Intru pe geam. <laughs> oh, oh, da. Și eu aș zice De obicei acolo să iese da, Fugi, mă <laughs> <laughs> În fine, da Cum stai cu maratonul, Zaf? Uh, Băi, lăsați-mă că a spus Ați spus luni <laughs> la radio că vreau să fac maratonul Ceea da. ce nu e adevărat E, nu Cum, e adevărat, Așa. acum dai înapoi Și acum toată lumea scrie să mă încurajeze Nu, dar trebuie să slăbești Că dacă vrei să alergi cu chestia aia pe tine <laughs> De gen La maratonul să alergă cu mingi? <laughs> Ești am, de basket Eu am mingea la mine Cum sunt mingele alea da. medicinale nu, pe burtă foar, Foarte mulți prieteni care mă încurajează Uite, da. unii să mă antreneze <gri> Și chisegionul ăsta Deci, fraților, dacă tot i-am făcut o surpriză Emisiune Maraton lui Zaf. Uite ce înseamnă un maratonist extrem, fi să fiți atenți Un britanic de 33 de ani este mai supranul. tânăr ca mine, ce își permite Da, un maraton, știi cât a alergat? 370 de maratoane și ultramaratoane Într-un an Păi când? Că nu, nu s-a atât exact. da? exact. pe zile Și eu când am citit asta -am gândit, În primul rând a zis așa Băi, eu nici cu mașina nu merg atât <laughs> Doi, nici n-aș merge Că m-aș plictisi da. Și trei, cum a făcut mai multe Pentru că a alergat de alea foarte lungi Și s-au considerat mai multe într-unul nu știu cum Am înțeles e complicat. Deci în cele 365 de zile ale anului trecut Acest domn pe care îl cheamă Rob Young Și care e un fenomen A reușit să acumuleze în cadrul mai multor combinații de maratoane și ultramaratoane O distanță echivalentă unui număr de 422 de maratoane În cadrul a 370 de alergări repetate Deci un maraton are 42 de kilometri Cât are Luca? 42 de kilometri, Așa, Confirm. Deci cum le-a combinat el 422 de maratoni au ieșit. Înțelege, adică asta de plictiseală a alergat și câte 80 de kilometri, că duminică se odihnise și nu făcea decât nu făcea decât 42 de kilometri și luna băga unul dublu. Deci, dar să vezi cum a început zafi. aici e toată treaba e Ias. pentru noi știrea asta. Bărbatul a devenit de neopris, zice business insider și de adevărul, după ce a decis să schimbe stilul de viață sedentar. Totul a pornit de la un noi. pariu făcut în timpul unei discuții aprinse cu nevastă-sa. Adică să eu fi spus, nu ești în stare să alergi un maraton, îmi crapă obrazul de rușine. <laughs> Filipi de ăla, cum a reușit? Ce, mai deștept ca tine? Sigur, a murit la final, da în final. Da, da, da. Doamna i-a reproșat într-o zi, în timp ce ăsta se uita pe canapea, la un maraton, la TV, că e atât de lene și când nu duce nici măcar copilul în parc. Băi, cunosc toate astea, am sună cunoscut. Da, dar mie îmi place, deci ideea de a te uita la TV în timp ce tu să stai pe canapea așa răscrăcănit cu berea și alunele sau ce-o și să te uiți cum alergă unii până la leșini, două ore jumate să nu faci decât asta, să te uiți două ore jumate cum unii alergă până stau să moară asta, ce poate fi mai reconfortant decât atât? Adică ai un dublu sentiment odată că te odihnești și odată e satisfacția că îi vezi pe alții cum se chinuie nu? Dublu reconfortant. Bun, Yang s-a enervat și a replicat că ar putea să alergi și la 50 de maratoane dacă ar vrea Ha! A zis nevastă sa. Deci, asta aici a fost greșeala, ca simțit nu se știe de ce că trebuie să ținești de cuvânt. A doua zi s-a trezit la 3 dimineața. Aici e o problemă mare pentru Zav. Deci eu cred că la un maraton ar putea să alege de asta cu 3 dimineața. Da, mă, dar nu. De, de la încep după amiază să știi, sau la prânz. La, da. cât în, la prânz încep Ioana maratonele, nu? Da, pe la 12, așa. Dar la cât? Dimineața? Da, să vorbești la microfon degeaba da, pe, pe micro. Da, la... dimineața deci ca să particip la maraton nu doar trebuie să mă antrenez și să alerg, trebuie de să de mă și trezesc dimineața. Sunt trebuie să că... deci... Ok, mulțumesc, ioana... că ești drăguță. Ioana apasă pe buton, deschide microfonul, dar vorbește la 2 metri în stânga lui. <laughs> bine, ok, deci uh, s-a apucat să alerge la 3 dimineața și după prima cursă terminată s-a simțit atât de bine încât a repetat traseul de 10 ori într o singură săptămână. În de kilometri? Da, încă o dată, un maraton are 42 de kilometri. Bine, în unele situații e bine să fie 42 de kilometri între tine și nevastă, știi? Adică poate că avea și motive. Da? Bun, b, frate, adică bun, e, e totuși un motiv să te apuci de alergat de maraton, că poți mânca oricât până la urmă. Adică efortul pe care îl depune constant acest domn necesită 8000 de calorii pe zi. Stai mă că mănca Asta cu pot mânca oricât, deocamdată o fac prima condiție e rezolvată, 8000 de calorii. În mod normal, cam 2.000-2.500 de calorii pe zi, da? Pentru un om care muncește tare ca noi stând pe scaun și vorbind. Deci, de la 2000 -a... Problema e că dacă alergi atât de multe, nu-mi dau seama când ai timp să mai și mănânci, pentru că îți dai seama cât de greu e să Cred mănânci... Cred că ăsta e secretul. Da? Când îți dai seama cât de greu e să mănânci ciorbă în timp ce alergi? E foarte... Mie mi se pare complicat, știi? Adică poți să încerci să mănânci, dar dai pe Mă rog, asta e Deci domnul ăsta a făcut diverse maratoane trans n-a durat 6 luni A făcut cea mai lungă cursă În care n-a avut voie să doarmă 600 de kilometri în 88 de ore și 17 minute Hai mă, că nu eu, e Mi -mi serio, se pare total de Dar de ce faci să... face asta? Păi tu să spui Că tu vrei să alegi Nu știu, dar voi vreți să mă convingeți <laughs> Adică e invers cumva <laughs> Everything but a girl, la Europa FM, 7 și 52 de minute, vreau să mergem la Timișoara, strada Martin Luther, intersecția cu bulevardul Revoluției. Bună dimineața, Radu Constantinescu! Bună dimineața, salut! Salut, Ceau, salut. Ce ce da! Ce, din, Timișoara, deși nu sunt foarte <laughs> sigur că sunt în Timișoara și nu la Nisa sau eu știu Casa Blanca, vă ce salut de lângă Palmierii din Timișoara. Ah, ce legăgură! <laughs> <vaporașe> pe Bega. <laughs> l salut pe domnul Robu din partea noastră! să salut! salut. Timișoareni, vă salut, bună dimineața, ne întâlnim cu voi în această dimineață, caravana Europa FM a ajuns în Banat, în Timișoara și vă așteptăm la intersecția străzii Martin Luther cu Bulevadul Revoluției, pentru a vă oferi cadouri aniversare Europa FM, cânile Europa FM. Foarte drăguț ce faci tu acolo, că te trezești de dimineață și nu știu cum n-ai baroșit să faci emisie. După amiază, faci și drumul între Timișoara. Ce drum mai e astăzi? De la Timișoara unde pleci? De la Timișoara pe când spre Deva vom face drumul cu de la ora 16 la Deva și apoi în Sibiu pentru întâlnirea cu ascultătorii noștri de acolo. Deci mâine dimineața Speria în Sibiu. Da. Mamă, foarte frumos. Bine, bine, Radu Constantinescu, cu Un pronostic pentru disara? Uh, 2-0 pentru noi. Bun, bun. Asta mi și 1-1 cu Franța. Ne-au stricat în ultimele 10 minute. Deci poate iese măcar de 1-1-0 atunci de seară. Bine. E bine și așa. Îți mulțumim tare mult, Radu. Mult succes. L-am părțit căni. Așadar, dacă vreți să vă întâlniți cu Radu și să primiți Radu Constantinescu și să primiți și o cană în Timișoara, mergeți la această oră la intersecția dintre strada Martin Luther și bulevardul Revoluției. Semnalul de concurs, Vlad, și ceva de el? Dă-i, că vine? Hai.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 1.799,99 lei. EMAC Online. Părău simplu.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 cu EMAG și Hansa ai design și tehnologie de primă clasă. Acum ai până la 30% reducere la electrocasnicele Hansa să-ți complet bucătăria. Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional format din plită pe gaz și cuptor electric încorporabil cu 10 funcții, grill și rotisor la doar 1099 de lei. EMAG online va fi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 Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri! Vremea se va încălzi astăzi în toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. După amiază și seara vor mai fi însă verse în regiunile vestice și de nord-vest, locale în cele centrale și de răsărit și izolat în restul teritoriului. În capitală se anunță o zi caldă, cu maxima ajunge la 29 de grade. Peste 2000 de pompieri militare au intervenit zilele acestea în întreaga țară în zonele afectate de inundații. Aseară, 180 de persoane din trei localități din județul Hunedoara erau izolate după ce drumul de acces s-a deteriorat din cauza inundațiilor. Traficul pe DN-76 s-a desfășurat cu dificultate din cauza apei de pe șosea. Centrul orașului Tulce a fost inundat, ieri după amiază, mai multe mașini au fost luate de apa care a format un adevărat râu, curgând spre zonele ușor mai înalte către centrul municipiului. Inundația s-a produs în urma unei ploi. Torențiale, care a durat mai puțin două oră. În Buzău, valoarea pagubelor produse de inundații în localitatea Chiliile s-a ridică la aproape 2 milioane de lei. Alte zone ale județului sunt afectate de alunecări masive de teren. Ploile torențiale căzute în ultimele zile au făcut pagube și în Sibiu, Vâlcea, Dolj și Bacău. Ministerul Sănătății a început verificarea dezinfectanților folosiți în spitalele din România, dar pentru că bugetul este limitat, nu vor fi testate toate produsele biocide. Pentru început, vor fi analizate doar 42 dintre cele 150 aflate pe piață. Este vorba despre dezinfectanți pentru suprafețe și care sunt folosiți cel mai des. Analiza biocidelor se va face în Laboratoarele Institutului Național de Sănătate Publică din București și Iași, dar și în Laboratorul Direcției de Sănătate Publică din Ialumița. Luna viitoare se anunță grevă generală în primării și consilii județene. Angajații din administrația publică locală vor declanșa protestele din data de 5 iulie. Treptat se va ajunge la grevă pe termen nelimitat dacă revendicările lor nu vor fi soluționate. Membrii Federației Naționale a Sindicatelor din administrație reclamă faptul că în administrația centrală, spre deosebire de cea locală, salariile au crescut cu peste 70%. România și oferă disponibilitatea de a găzdui și de a coordona o brigadă NATO de aproape 5.000 de militari în contextul acțiunilor Rusiei în Ucraina. Discuțiile s-au purtat la reuniunea ministrilor apărării din statele membre NATO care se desfășoară la Bruxelles. Bucureștiul poartă de asemenea discuții cu Bulgaria și Turcia pentru dezvoltarea unor măsuri suplimentare de consolidare a apărării și securității în zona Mării Negre. Lucian Popescu. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a explicat că primele țări în care vor fi dislocate trupe sunt cele din estul Europei. Acesta a anunțat că brigada care va fi constituită în România va avea în vedere și un program de exerciții militare. Deja avem o prezență sporită în zona Mării Negre prin poliție aeriană, nave și exerciții militare. Noul element este această brigadă care va fi subordonată Comandamentului Multinațional de Divizie al NATO pentru Sud-Est de la București. Este propunerea României a cărei disponibilitate o salut. O altă decizie luată la reuniunea ministrilor apărării din statele membre NATO privește consolidarea prezenței militare Alianței pentru descurajarea Rusiei. Statele membre ale NATO au agreat amplasarea prin rotație a patru batalioane multinaționale în fiecare dintre statele Baltice și Polonia. Dacă vreun aliat e atacat, Alianța va acționa unitar. Asta nu înseamnă că vrem să provocăm, ci este cea mai bună cale de a evita un conflict. Kremlinul a avertizat marți că Rusia va lua măsuri de apărare în cazul suplimentării efectivelor NATO în estul Europei. Noi incidente s-au petrecut ieri între suporterii ruși și fani englezi și galezi într-un bar din apropierea gării din Lille. Poliția a intervenit, iar un suporter din Anglia a fost reținut. Dacă vor mai exista incidente provocate de fanii ruși, echipa Rusiei va fi descalificată de la campionatul european de fotbal UEFA a amendat Federația Rusă cu 150.000 de euro. Peste 30 de persoane au fost rănite în violențele de săptămâna trecută de la Marsilia, înaintea meciului dintre Rusia și Anglia. Ioana, mulțumim pentru știri sport! Luca Pastia! Bună dimineața! Angel Iordenescu speră ca echipa națională să marcheze di în partea Elveției, la fel cum a făcut-o în ultimele patru meciuri. Totodată selecționerul își dorește ca defensiva să funcționeze mai bine. Ca să fiu sincer, am primit mai multe goluri în ultimele partide. Patru ne-a dat numai Ucraina, am mai luat gol și la meciul de la București cu Georgia. Am luat două goluri cu Franța, într adevăr, din acest punct de vedere suntem preocupați. Dar în același timp ne-a bucurat că în ultimele meciuri am marcat. Am marcat Franța, am marcat trei goluri Ucraina, am marcat cinci goluri Georgia, Georgia care a bătut în ultimul meci de pregătire Spania. Asta s-a ne, care ne dau speranță. Să sperăm că nu să mai primim niciun gol, dar vor și în continuare să marcăm. România-Elveția va începe la ora 19. Amintim aseară, în grupa F, Portugalia a remizat 1-1 cu Islanda, iar Ungaria a învins cu 2-0 Austria. Luca, mulțumim și așteptăm meciul de diseară tradiționalul... Hai, Hai România! Normal. Hai cu Republica Fantastică e următorul tradițional. Înțeleg că se fac alianțe da, la nivel da. mare, foarte mare dar și la nivel mai mic. Așa să ne ajute Dumnezeu. Europa FM Pe aceeași frecvență, cu tine! I'm so lonely, broken angel I'm so lonely, listen to my heart oriceva? Bun, <laughs> stai un pic aici să trebuie să le explicăm ascultătorilor foarte pe scurt care e povestea cu semnalul de concurs. Pentru că Ioana nu se știe de ce care e producătoarea noastră, când aude că urmează semnalul de concurs, domne tresare și devine brusc așa, foarte atentă la tot ce se întâmplă, deși Ioana n-are nicio treabă cu concursul ăsta. Dar... Ia trebuie să bifeze acolo, că a fost concursul. Știți cum e? Deci cum cum ai un cum sunt căței care așteaptă să le arunci mingea de tenis, știi? Aruncă mingea, dă mingea, dă mingea, dă mingea, aruncă gata, a aruncat, a arunca, arunca, Acum, acum, acum. Și când te faci că arunci și ai pleacă Ioi, să unde unei mingea, unde e mingea, unde e mingea. Așa este Ioana cu semnalul de concurs și zaf da. pe partea asta, tot timpul zice semnalul de concurs și Ioana trebuie stare. Semnalul de concurs, concurs, concurs, acum concurs, concurs, ai? De drumul, drumul la semnal, da. semnal, semnal. Dar uite că nu-l avem nici acum. Iartă-mă, Ioana, îl mai cauci. Republica Fantastică România. Păi, lasă-mă, fata, bă, ce zărac. Bine, fraților, hai. O Republica fantastică au trecut alegerile. Le-au trecut. Da, e vremea negocierilor acum pentru constituirea alianțelor de guvernare locală în consiliile locale, deci, în consiliile județene. Cioc... Tocmai la peciolanți. Da, da, da, da, da. A, asta așa... e partea ce place cel mai mult la poliție, da. știi? Fac, acum s-au văzut cu saci în căruță, urmează în părțeală. Și pentru că ei sunt varză în general, e Ciolan cu varză. Așa. Deci fiecare apucă ce poate la faza asta, problema însă nu e doar să apuci, ci să și ți strâns după aceea. Că deja ai pus mâna pe ciolan dacă vine altul și ți-l smulge. Normal. Știi? Asta e. Politicienii nu de alta au obiceiul să cam trădeze. Și vorba lui Farfurini, trădare să fie. Dacă o ceri interesele partidului. Normal. Dar să o știm și noi. Normal. Deci cum te asiguri tu, politician onest, că nu vei fi trădat de partenerii tăi onesti, firește, înainte să-i trădezi tu pe ei când îți pică mai bine. Deci, Faci un contract cu ei, nu? Da, un contract, dar trebuie parafat undeva. Mm -hmm. E... O soluție propune un politician din Călăraș, fostul primar al orașului, care n am mai candidat de data asta, dar care a obținut cu partidul său câteva mandate de consilier local, băi, exact atâtea cât să nu se poată face fără el o majoritate în Consiliu. Deci cum e mai bine? Să e perfect. Nu ai răspunderea mare. Metoda UDMR. Da. Acest domn i-a dus pe toți cei cu care a făcut alianță în cele din urmă la biserică, unde i-a pus să jure că nu o să fie niște trădători nenorociți. Deci toți au jurat. În Vă seama, deci noi baronul avem, baroni, da. Da, avem. Jurăminte de credință în biserică avem. Avem. Deci este exact ca în feudalism. Ăsta este. România e feudală, de fapt este, e capitalism, cum zicea un prieten pe Facebook. Noi trăim, de fapt, într-un capitalism feudal aici. Eu Asta cred este. că ai văzut prea multe filme. Bun, e vorba de fostul primar Nicolae Dragul din Călăraș, care a obținut cu Partidul Dreptății Sociale trei mandate de consilier. PSD are 8, PNL are 10, majoritatea în consiliu e 11. Deci 3 din 21. Da, deci fără dragul cu cei 3 al lui nu se poate face nimic. Și după numeroase discuții, negocieri, nu știu ce promisiuni scrie adevărul, Nicolae Dragul a luat decizia să meargă împreună cu PSD-ul. Ghilimele citat. citat de la Domnul dragom. În primul rând, deci de ce a făcut asta? În primul rând, pentru că se realizează un echilibru pe această cale. Nu are cineva toată puterea. Ah, mă înțelegi? Coane. A dat și o filozofie. <fie> În al doilea rând, pentru că eu cred că pe această variantă putem să împingem lucrurile înainte. Desigur, zice, ca să avem siguranța că pornim la un drum corect, i-am invitat pe reprezentanții consilierilor PSD la mănăstire să jure cu mâna pe Biblie alături de ai mei. Dacă unul singur lipsește și nu vine să jure, atunci am încheiat toate discuțiile. Băi, îmi și imaginez în colonarea aia, Băi. cum s-au sunat între ei, da, cum s-au organizat, hai la biserică, nu vrea nebunul ăla, dacă lipsește vreunul în enorocire să duce la pnl -ul. Da, da, da, da, da. s-au dus acolo, îți seama de ce a bătut palma cu PSD, dar în fața altarului, la biserică, la mănăstirea Crucea de Leac din Costlogeni. Și întrebarea e cât o fi fost darul dat de alegători, deși asta vor afla alegătorii în următorii 4 ani cât dar au dat. Deci asta e, alianța PSD-PDS s-a parafat la biserică în fața lui Dumnezeu, dragul afișând ulterior pe pagina sa de socializare o fotografie de grup, în acolo, la care au dăgat următorul comentariu. Citez, să rămână mărturie publică. Vezi, deci au dat-o și clasic, da. cu poza. Acum eu zic că mărturia publică e bună și dovezile sunt foarte bune, asta urmează să că și rechizitoriu, tot un fel de rechizitoriu, tot un fel de mărturie da. publică este, că el devine public și trebuie, nu numai bine jurau în fața la DNA. Adică de ce este tem de pedepsa aceea de după? Da. Când Când e, adică nu te e interesează de acum, și pedeapsa de acum, că pedeapsa aia de după nu se știe. Adică, bă, poate e, poate nu e, de fapt. Bă, da, asta de acum chiar a început să fie. Asta. Deci s-a găsit soluția anti-trădare, jurământ în fața altarului. Desțeparea. Ovlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. tot, vom auzi piesa asta live la Live pe Plaje 29, 30 și 31 iulie sunt zilele în care vom avea Europa FM Live pe plajă vara asta pe plaja dintre Venus și Saturn. Nu așteptăm pe Andra acolo. Avem parola dată da. ieri de colegii noștri, mm -hmm. semnalul de concurs ne mai încălψει. Da. Da. Când vine semnalul 0372069599 și sti! Da. Așa, până în alta avem uh, un suspect într-un caz suspect. de furt de brânză de burduf. Din mașina da. Suspect, blănos. Eu știu că se fura miere într-un timp. Hmm. Înțelegi, nu? Da. La miere de deauă. Da Dar, Mi se... Acum e cu brânză de burduf. Un gunoier, cred că a intrat. Da. Detalii imediat. Rămâneți cu noi. Nu plecați.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 dacă mașina ta are peste 2 ani. Intră pe opel.ro și fă programare online acum. Soluțiile ingenioase îți aduc mai mult timp pentru planurile de vacanță. La EMAG ai până la 30% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Cumpără acum de pe EMAG mașina de spălat rufe Arctic Slim 5 kg cu 800 de rotații pe minut și clasă A+ plus la doar 729 lei. EMAG online, valorul simplu. Infecția urinară îți strică planurile.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 La Carrefour, prețurile mici joacă mereu în echipa ta. Pe 14 și 15 iunie, ai pui grill la 6,89 lei kilogramul, în România la 6,99 lei kilogramul, băutură carbogazoasă Pepsi 2,5 litri la 4,99 lei și 25% reducere la gama de carte pentru copii. În plus, până pe 21 iunie, ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Carrefour, sponsorul fotbaliștilor de mâine.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 For this. So when you tell me that you love me, no for sure I don't wanna be lonely anymore. Oh, oh Now it's hard for me when my heart is still on the mend Oh man up to me I like can like you do, do your girlfriend And you sing to me, and it's harmony, you're what you do to me, is everything, they say anything, just to get you back again, why can't we just... No și și Thomas la Europa FM. Mergem uh, să vizităm țara, nu înainte de a vă reaminti că avem un concurs. Uh -huh. Vă trimitem la mare, în fiecare zi avem pentru voi uh, o vacanță. Trebuie doar să așteptați semnalul de concurs dimineața asta, dacă știți parola pe care o auziți evident în fiecare zi la colegii noștri. Uh, lucrurile simple. Ioana. Turul României la Europa FM. Sărit inima. O pensionare din Vaslui demonstrează că cine are inspirație și un drum de talent poate face artă din orice. Chiar și din oase de pește. Viorica Marcu le transformă oasele de pește Deci Fiți atenți în match la lele, bujor, lăcrămioare, narcise sau trandafiri. Cine mă? Ce tare, din pește? Da, trandafir cu miros de caras. <laughs> dar eu știu cum a început doamna asta probabil, Știu. Uitându-se în oglindă, într-un crap oglindă. A, mână, gândet, însă, da, știi? da, da. Eu fac și eu cu chestii de astea cu pești, dar fac orice din somn. Cu somnul <laughs> da, mă descurc non <laughs> so, Deci doamnei Viorica Marcu îi place peștele. Da. Sorin Saizu are... Da, Ne explică ce se întâmplă acolo. Bună dimineață. Bună dimineața! Povestea aceasta a tablourilor și decorațiunilor confecționate din oasele fragile de pește a început dintr-o pură întâmplare, în urmă cu patru ani, după ce Viorica Marco a pregătit o ciorbă de pește, pentru că așa e, îi place peștele, cum a spus și voi. După masă a observat că unul dintre oasele de la cap avea o formă inedită. Pur și simplu l-a luat în mână și l-a modelat cald fiind. A ieșit un trandafir mai exact. <laughs> Iată, nu vă ține Frate, bine că n-am mâncat o friptură de vac Așa, zi Laborant chimist de profesie Vaseanca a fost pasionată din toateauna De artă, fiecare tablou din de pește Este o combinație artistică de natural Și artificial, care oferă Privitorului o experiență artistică deosebită Pentru un singur tablou În funcție de modelul creat Viorica uh, Marcu folosește cel puțin 20 de capete de pește. Dar mănâncă, îi place băi, peștele grav. Dacă tu dai seama, domnul Marcu, știi, acasă, când o vede neliniștit așa, că o cuprinde inspirația, zice „Aul, iar mă așteaptă o lună de mâncat numai plachie, <laughs> borș de pește. <laughs> Săracul de el. Așa, da, și vecinic. La, la grătar tot pește. Da, la? Ai de capul nostru, A, așa. E și o parte bună, cei cei drept. Extrase cu grijă, oasele sunt spălate cu detergent, uh, uscate, tratate cu o soluție specială pentru albire și lăcuite. Până uh, în România... facem de, de tartraj. Zăi <laughs> exact. Deci familia Marcu luminează noaptea de la cât fosfor <laughs> mai, Da, Fiată-ne, Sorin. În Moldova, da, acolo, mai aproape sus, de, de Chernobyl. mă scuzați, Sorin, da la tărgurile de artizanat, tablourile și decorațiunile din pește create de Viorica Marcu se vând cu câteva sute de lei în funcție de complexitate și dimensiuni, însă sunt și din străinătate, iar pentru un tablou vândut în străinătate se plătește 3.000 sau 4.000 de euro. Da. Mamă, ce tare! Eu Băi, tu n-ai putea să faci Am nimic. Am Da, da, da. Tare peștele asta, face bai mulți. <laughs> da. Mulțumim. Mulțumim, sori. Nu mai bine. Asta la Vaslui, nu? Da. Frumos oraș. Da. Da și primarul. Deșteptarea cu Petranu și George Zafiu la Europa FM. Ascultă la Europa FM, escucea mea, 8 și 37 de minute. Prieteni, Și ce mă enervează cel mai tare? Că semnalul ăla de concurs poate veni oricând. Adică poate fi la 7, la 8, la 9, până în 10. Undeva acolo poate fi oriunde. O emisiune deschisă. Da. Bine. Un urs din... Deci am găsit titlul săptămânii. Fii titlul săptămânii este următorul. Un urs din Argeș e suspectat că și-a făcut un obicei să pătrundă mașini și să le distrugă un urs din Arge. Poate așa. e fan brânză. E fan Toni de Lacos, sau cum o da. chemam. Sora unui cioban din și a făcut imprudența să parcheze la marginea pădurii mașina plină cu brânză de burduf, relatează știrile pro TV. Femeia a lipsit de la mașină numai o jumătate de oră. Cât a urcat câteva sute de metri la stâna fratelui în apropiere de Dâmbovicioara, la întoarcere și-a găsit mașina distrusă, iar înăuntru, zice gazetarul, instalat comod un urs Bă, ce deci asta se întâmplă în Argeș și dai seama, în Argeș s-au dat permise și la urs Deci i au dat la toată nu I-au dat, piedone, dat da, la piedone da, toată... da, da, da, tuturor Auzi, bă, era bărbasul Și nu l-a recunoscut de și urs zice, ce era băi, Păros așa, băi, -a fost, nu s-a toți de mult da. A întrebat copilul De asta este genial Și că Întreabă copilul, mami, cine e mașina la noi? Și femeia zice, și-a scos ursul capul pe fereastră noi ne-am întors, am alergat iute la stână Mașina era devastată, făcută praf, stopuri, bara smulsă Cașcavalul, brânza, toate mâncate Și am găsit chiar dimineață, firmituri și bucăți de brânză în pădure Asta a făcut, i-a făcut interior, exterior, tot Bă, deci urs prost crescut, auzi? Da, da. A, a fost sau... și firmituri, adică da. Sau era burlac, că altfel nu se explică mizeria deci asta da. Femeia a fugit, deci mâncând pământul Ironia sorții Deși autotorismul fratelui a fost distrus în urmă câteva luni Tot de un urs cu același mod de operare Victorița a doamna zice De trei ori i-a distrus mașina fratelui meu neluș Și nimeni nu a luat nicio măsură Și când stai și citești și te oprești un pic Zici bă de trei ori Adică e ca bancul cu cursul, Bă ție, de fapt așa început să se facă așa. <laughs> Da și reporterul întreabă întreabă pe doamna respectivă Credeți că e același urs? Și doamna răspunde Eu așa cred ca și la el s-a suit pe pavilion și a distrus caroseria. Deci e același modus operandi, ce da, da, da, începe da. de sus, distruge, da, poate era un urs din galeria lui Dinamo, știi? <laughs> da, asta se întâmplă cu ursul. Deci nu nu mai lăsați brânză în mașină că vă face interiorul exterior, vă face la interior exterior și ursul. Nu atât de mașină, dar face firmituri. Face firmituri. În pădure, exact. <laughs> Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La europa FM. Vem fi tu salcie la umbra ta m-aș pune Știu că-ți pare ireal A să fugim în lume Sau poți să stai aici, să-mi dai culoare Mai bine îți aduc lumea la picioare, da Vreau să ies pe stradă Și să luptare Tot ce simt Lumea să ne vadă Să ne vadă strălucind Fără măși cu zâmbet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 Dacă noi gândim la fel, simțim și Adrian Sână. noi, simțim la fel, abia aștept să ascult piesa asta la Live pe plajă. Aha. O fi în 29, o fi în 30, o fi în 31 iulie. Ha, o să vă anunțăm mă, în câteva zile ce și cum cu spectacolul ăsta de la mare. Da, să-l sunăm și pe domnul Ponta să vină la piesa asta ne Se păi bucurește. Ne-a avut noroc că și a făcut lansarea, ai văzut atunci. Da, pe păi în a fost ziua lui. Da, da, da, da, da, da. Și s-a nimerit să treacă pe stadion și erau niște oameni care îl sărbătoreau. Da, mai vine multă lume acolo, se bucuresăm. Fiecare <laughs> pe vreme. Bun, semnal de concurs vá? Não, não. Încă nu. Avem Semnal prieteni, de... vă timp. știu că poate unii dintre voi nu știați, avem o vacanță pe zi la mare, în fiecare zi trebuie să ascultați după ora 10 parola zilei, iar a doua zi dimineața să ascultați deșteptarea și când auziți semnalul de concurs și doar atunci să sunați la 0372069599. Da, subiectul rubricii de azi mi-a fost sugerat de comentatorii de pe pagina mea de Facebook, care au reacționat în număr foarte... Mă neașteptat de mare la un status pe care l-am postat acum câteva zile Vineri după amiază, mai precis la, În weekend, așa, început de weekend, am ajuns și eu acasă și am postat următorul status Am scris așa Stau în grădină și mă uit la avionele care trec pe deasupra Ăsta de pildă e un Dreamliner care a decolat de la Doha și în spre Londra După cum se vede, sunt foarte ocupat <laughs> Și am postat o captură de ecran de pe telefon cu un avion pe cer cu toate datele afișate lângă el, de unde venea și unde se ducea, la ce altitudine zbura, de câte ore zbura și cu ce viteză, când urma să aterizeze, ce model de aparat era al cărei companie. Toate detaliile. Practic. Tot, tot, tot. tot. Mm -hmm. Și rezultatul a fost nu doar o avalanșă de like-uri, comentarii și întrebări, dar toată lumea era, dar ce e asta, dar cum ai făcut, dar vrem și noi. Asta, și instinctiv, eu nu m-am așteptat să fie așa un interes. Cineva mi-a cerut să dau mai multe detalii la radio despre aplicația asta, și asta fac. eu aplicație de monitorizare a traficului aerian pe care o cheamă Flight Radar 24 în engleză. Deci, radar de zbor 24. Nu e nou, funcționează de câțiva ani și există și un site flightradar24.com unde vezi cam aceleași lucruri ca pe telefon, numai că mai mare, evident. <laughs> și cu o diferență. Pe smartphone, dacă ai aplicație instalată, poți îndrepta telefonul spre cer și vezi ce aparate sunt în aer. În o de cum de kilometri. Mi-ai arătat și mie într-o dimineață da, chestia da. asta. Cunoști ce avion care veneam de nu știu Aha. unde. Sunt și avioane, nu neapărat cele care aterizează în București pe otopeni, ci sunt și avioane care traversează, da. survolează spațiul aerian Aha. al României și se duc vin de undeva să se duc în altă parte, dar poți cum? să stabilești că adică nu dau să cum vezi, cum vedea. Colectează date și după aceea ți le transmit, să face geolocație, știe, aplicația știe unde ești, încotro ai îndreptat camera și pe o rază de 50 de kilometri sau mai mică dacă vrei, că poți să ți reglezi tu singur raza de identificare, ai toate detaliile și sunt pe cer, uite nu nici nu vezi avioanele alea Păi nu le, sunt le vezi, asta e interesant la 10, că tu 15... nu pe zice, uite l Fiatea asta vine din Albania sau aha, de unde Păi și mă uit pe cer și pe cer nimic? Adică ba nu, nimic nu, nu, nu stai, poți să faci asta și pe, pentru avioane pe care le vezi? De Am înțeles, dar atunci de când mai ai arătat nu se vedea uh -huh. nimic. <laughs> da, um, deci în esență e așa. Uh, afli și, adică și poza avionului respectiv, care a pe site de vreun entuziast, tot. Pe site și pe telefon, dar mai mișto pe site. Există un buton numit 3D. Dacă îl apeși, treci în vizualizarea zborului din cabina pilotului. Sigur, e un decor virtual, nu sunt imagini live, că nu transmite HD de acolo, dar vezi în timp real ce manevre face avionul și vezi și terenul de dedesubt. Nu se văd Asta voiam să te întreb, dar din interior nu ne dă cu stioardesele, poate vrem și noi, cerem un lăptic, un suc de roșii. Aplicație e foarte mișto dacă te pasionează lucrurile astea, dacă îți place să faci plane spotting, cum era plane pe vremuri, spot. train spotting, Așa. acum e plane spotting e aproape magic, vă spun e aproape magic să îndrepti telefonul spre un avion care se află la 10.000 de metri deasupra solului și trece așa pe cerul albastru deasupra ta și uh, să spui prietenilor, "Bă, ăsta merge în Bagdad și sper că o să aibă noroc la aterizare, sau măcar să ajungă da, da, da, da. nu că cele care zboară în Bagdad ajung, da, deci flightradar24.com există o aplicație plătită și o aplicație gratis mă refer la cele de pe telefon pe uhum. site, la fel, poți să intri și dacă vrei mai multe detalii, plătești, plătești. un abonament. Deci N-are -ar, rost. Adică, mă rog, e un dolar pe lună. Dar dacă ești pasionat, dacă nu e suficient și fără, ai reclame acolo iar aplicației, nu știu, am dat, eu am dat pe aia plătită uh, 3 euro, cred, ceva acolo. 2-3 euro. Eu nimic toată, cât un pachet de țigări. Eu sunt curios în toată chestia asta. Cum, de unde ți-a venit ție pasiunea pentru asta? Am adică cum, pe ai, cum ai descoperit aplicația? Adică, am văzut pe net, pur și păi simplu. și tu. să stai așa și să te uiți la avioane pe cer? Te mai uiți din când în când, e funny. adică da, am, am prieteni care fac plane spotting, adică sunt pasionați, fotografiază avioane au autorizație la autopen sau la alte aeroporturi, se duc acolo din când în când, fac fotografii la aterizări. Sunt oameni care știu când vine deci a fost a venit un super uh, avion, un Airbus, Airbus Beluga, Așa. acum vreo câteva săptămâni, trei săptămâni, care este un avion uriaș. Uh -huh. Și pe flight radar puteai să, ai putut să, puteai să urmărești întreg traseu cum a venit, e exact când vine. Asta este te-și ajută, adică dacă zbori de S, aplicația spune când vine avionul tău. Pă, dar de, de ce? E? Eu rămân cu întrebarea. Da, ăștia, de sunt ce? ăștia derivați din faniul foști, dacă au tot așteptat ar fi de zile și n-au venit. Este se o alină cu avioane. Nu, adică ai sau nu ai pasiunea asta? Păi, dar cei se care se pare sunt că pasionați? Eu nu, am deloc, tu adică. nu ai, da. Dar cei care sunt pasionați, băi chiar oamenii, oamenilor le plac avioanele și se duc să le vadă, vor să știe totul despre ele. <laughs> foarte bună aplicația. Asta mi-ar fi Imi plăcut să am una pe vremuri pentru maidanezi. Acum s-au mai redit maidanezii, știi? Că te-a te când vine și de unde vine și cu ce viteză, știi? Și ce intențiare și așa da. mai departe. Merită să intrați, vă spun, pe site, deci flytrader 24com și să vedeți dacă vă place. Dacă vă place aplicația, vă dacă vă place site-ul... La <laughs> Bun, deci Flightradar24 Este aplicația Care l-a pasionat Și îl pasionează în continuare pe Vlad 8 și 49 de minute Pe noi ne pasionează vacanța aia la mare Nu știm când vine semnalul de concurs Poate fi oricând, oricând, oricând, oricând What are you for? Gonna show you. Și 53 de minute, prieteni, după ora 9 Vorbim mai mult despre meciul României cu Elveția din această seară Și avem și dublu sau nimic Vă așteaptă 1600 de euro în această dimineață După nouă, după știri Vara asta ocupăm Marea 29, 30 și 31 iulie Europa FM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 Vină în magazinele Flanco sau pe flanco.ro până pe 2 iulie și alege telefonul perfect pentru vacanță. Smartphone-ul Lenovo A610 Dual SIM cu cameră de 8 megapixeli este doar 499,99 lei. Flanco, mereu peste așteptări.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 tot ce e prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scap de dureri de burte și de balonări, fii Ia un DJx Forte. Digex Forte, super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Manda gesticulează, și ce traiectorie are telecomanda! Măcar paharele din vitrină să fi rămas întregi. Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Dedeman și echipează-te cu bucătăria Elisei la doar 299 lei Dedeman, dedicat planurilor tale.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 La doi ani de la o condamnare pentru faptă de corupție, primarul localității Jilava, Adrian Mladin, a fost reținut pentru aceleași infracțiuni. Procurorii anticorupție îl acuză de luare de mită, spălare de bani și fals în declarații. Anchetatorii au percheziționat ieri locuința primarului și sediul primariei. În 2014, Adrian Mladin a fost condamnat în prima instanță la șapte ani de închisoare pentru faptă de corupție. La alegerile din 5 iunie, el a obținut un nou mandat de primar. Lucian Popescu. Potrivit DNA, primarul Comunei Jilava, Adrian Mladin, ar fi prejudiciat statul cu ajutorul unui om de afaceri, Constantin Marian, alături de care a înființat o societate comercială lider într-o asociere de firme cu scopul de a obține contracte publice de la primărie. Între societate și primărie a fost încheiat prin licitație publică un acord cadru cu o valoare estimată la 9,5 milioane de euro. Doar între 2010 și 2011, pe baza aceluiași acord cadru, s-au mai încheiat patru contracte subsecvente, în valoare de peste 8 milioane de lei. DNA mai spune că în 2011 la primăria Gilava s-a mai încheiat un acord cadru pentru lucrări de arhitectură peisagistică în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, singurul participant la licitație fiind societatea comercială condusă de Constantin Marian. Potrivit comunicatului DNA, Adrian Mladin ar fi primit la schimb mită în bani și bunuri de lux toate în cuantum de peste 5 milioane de lei, cea mai mare parte a sumei fiind destinată construirii imobilului său situat în comuna Gilava. Atât primarul din Gilava, cât și omul de afaceri au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Curtea Constituțională ar putea decide astăzi dacă dezincriminează sau nu infracțiunea de abuz în serviciu. Mai mulți inculpați, printre care fosta șefă diicot, Alina Bica, au reclamat că articolul din codul penal care vorbește despre această infracțiune nu este clar formulat. În luna mai, șefa DNA, Laura Codruța chioveși declara la Europa FM că dacă magistrații curții vor decide că abuzul în serviciu trebuie redefinit, atunci sute de dosare vor fi blocate, iar inculpații deja trimiși în judecată vor scăpa de acuzații. La rândul său, ministrul justiției, Raluca Pruna, declarat la Europa că dacă abuzul în serviciu va fi dezincriminat, guvernul nu va putea repune în legislație această infracțiune. Dacă infracțiunea de abuz în serviciu dispare, funcționarii își vor îndeplini atribuțiile după ureche și nu după lege. Să că se dezincriminează această da. infracțiune. Din acel moment, toate dosarele instrumentate de către procurori vor înceta. Un efectul imediat, care nu mai poate fi corectat, este încetarea urmăririi penale. Potrivit DNA, în ultimii 10 ani, aproape 1500 de inculpați au fost trimiși în judecată în dosare de abuz în serviciu. Până după alegerile parlamentare din toamnă, deputatul PSD, Florin Iordachie, rămâne președinte interimar al Camerei Deputaților, PSD nu a mai nominalizat un candidat pentru acest post. Formațiunea se concentrează pe campania electorală din toamnă, spune Liviu Dragnea. În ultima perioadă au fost vehiculate nume Victor Ponta, Rovana Plumb, Viorel Ștefan, Florin Iordache, Mihai Tudose și alții. De toți aceștia, partidul are nevoie în teritoriu, are nevoie în județe, să discute cu oamenii noștri, să îi ajute la organizare și să îi ajute în pregătirea alegerilor din toamnă. Victor Ponta spera să fie nominalizat pentru postul rămas vacant după revocarea lui Valeriu Zgonea. Nu-mi trebuie vreo funcție, mai special. Liviu a venit cu propunerea să nu fie nimeni perfect. În ce relație sunteți acum cu Liviu Dragnea? Perfecte. Mai mult decât perfecte. Dar e o înfrângere pentru dumneavoastră. Doamne, ferește la câte victorii și înfrângeri am deja la Palmares. Postul președinte al Camerei Deputaților, Valerius Gone, a sesizat Curtea Constituțională pentru că parlamentarii au modificat regulamentul Camerei Deputaților ca să-l poată revoca din funcție. În Japonia, guvernatorul zonei metropolitane Tokyo își depune astăzi demisia ca urmare a unui scandal privind cheltuielile publice. Demnitarul este acuzat că s-a folosit de fundurile publice pentru a plăti vacanțe pentru familia sa, pentru a cumpăra opere de artă sau benzi de senate, scrie BBC. Predecesorul său a demisionat în 2013 ca urmare a unui scandal privind finanțarea jocurilor Olimpice din Tokyo, programate pentru vara lui 2020. Știrile Europa FM cu Ioana Brustul, capitanul sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Ultima etapă a grupelor a adus seară primele surprize la Euro 2016. Portugalia a remizat 1-1 cu Islanda, iar Ungaria a învins cu 2-0 Austria. Cristiano Ronaldo și cu echipierii se au dominat copios. Mejul cu nordici, iar Nani a deschis scorul în minutul 31. Bjarna a egalat în debutul reprizei secunde și portughezii au mai avut câteva ocazii doar spre final. Amintim, Islanda participă în premieră la un turneu final și a lăsat acasă în preliminarii Olanda. În celălalt meci din grupă Austria era favorită Dar Ungaria a fost echipa mai bună În prima repriză, apoi Salae a deschis Scorul în minutul 62 Pentru ca la scurt timp austriacul Dragovici Să fie eliminat Stiber a stabilit scorul final în minutul 87 2 la 0 pentru Ungaria Despre meciul România-Elveția De la ora 19 vom vorbi peste câteva minute Cu Ovidiu Ioanițoia, Trimisul special al Gazetei Sporturilor în Franța Abia aștept întâlnirea cu Ovidiu Ioanițoia Până în alta Puteți să vă întâlniți cu o vacanță la mare mai mult cu 1600 de euro la dublu sau nimic și cu noi la Radio Voting, pentru că avem o piesă nouă pe care vă prezentăm în câteva minute. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pe aceeași frecvență cu tine. Aceptați să să-mi N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună dient Știi tu, ei soarele meu și-mi pasă Dar chiar nu pot să vin când vrei acasă Și dacă n-ar fi dependență de privirea ta Și faptul că ai putea să fii oricând de a altuia Ți-aș un mesaj că am plecat Ascultă, nu mă întreba, Destinație necunoscută 1.600 de euro la dublu sau nimic în această dimineață. Înscririle vor începe imediat. Știți bine, aveți 10 minute la dispoziție ca să vă înscrieți și așa mai departe lucruri de genul ăsta, simple, pe care le cunoașteți de altfel din programele noastre. Ca... Băi, ăsta semnalul! Fii atent, că ăsta semnalul de concurs A la venit! <laughs> Ia mă nici când te așteptai mai puțin a venit semnalul. Mamăie, am crezut că a face atac de cord când ai intrat semnalul. Cum să vezi cum își ține pumnii așa, zafei, pe plinit rugăciunile. 0372069599, sunați-ne și dacă știți care a fost parola pe care au zis-o colegii mei ieri dimineață... Câștigați pe loc o vacanță la mare, ocupăm plaja anul ăsta. ne ducem la mare, vă luăm pe toți cu noi Nu uitați că avem și live pe plajă, 29, 30, 31, dacă nu câștigați la concurs, luați-vă de pe acum uh, concediu și cazare uh, Bună dimineața! Bună dimineața! Da, așa că nu văd cu cine s-au blocat astea toate pe aici când am dat drumul la semnal uh, Cum te numești? Marin Cristian Marin, de unde ești? Din București. Din București. Când ai fost ultima oară la mare? Bău! Ce! De chiar! A cu ceva vreme, nu? Am să știi că s-au mai schimbat lucrurile între timp. Da. E foarte frumos la mare. Zine care a fost parola. pentru Valabilă pentru. Cum? Andra! Andra! Pleci la mare! Vă mulțumesc! Ia uiți ce sărbătoare! Pleci cu soția, bănuiți, nu? Că te auzit. Da, da. Sau e vreo vecină care aveți geamul deschis? Nu, nu, nu cu vecinii Vecinii s Dar vecinii se bucură că pleci la mare? Ne închipui <laughs> Ai băr-mașină? <por> <laughs> Bravo, Marin, felicitări Ai câștigat o vacanță la mare, pleci cu Europa FM Și cu soția Felicitări încă o dată da. mult drag. Uite ce se poate întâmpla dacă afli parola o ție așa numai pentru tine cât să nu afle vecinii, deși frumos ar fi să o șerviști cu ei. Da, auzi semnalul de concurs, Ioana e fericită, da. îi dăm vacanța și așa mai departe. Și apropo de concurs... <fie> Hai să ne înscriem și la dublu sau nimic. da. Aveți deja? 10 minute la dispoziție deja, okay. să vă scrieți la 1769, să cu tarif normal. Scrieți acolo dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și uh, luați ne banii. Avem 1.600 de euro în această dimineață, 9 și 12 minute. Calculați voi cât fac 10 minute și trimiteți SMS-urile. 1,7,6,9, SMS cu tarif normal, scrieți dublu numele și orașul în care ascultați Europa FM. În 6 minute și jumătate aflați piesa de la Radio Voting. O ascultăm împreună și vă așteptăm să ne spuneți dacă vă place sau nu. Let's go, Vara asta ocupăm Marea. Oh, 29, 30 și 31 iulie.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 Visează spațiul din casă cu electrocasnicele Electrolux și Zanussi. La EMAG le găsești cu până la 20% reducere. Intră acum pe EMAG și cumpără aragaz Electrolux cu grill, rotisor și cu cu autocurățare catalitică la prețul promoțional de 1079 de EMAG. Online. Păi văzut. Unor vine minutul 90 și nu mai credem. Până când îi vedem pe cei care încă mai cred.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 Vino în magazinele Flanco sau pe flanco.ro până pe 2 iulie și alege tehnologia al șaselea simț de la Whirlpool. Mașina de spălat rufe Whirlpool, clasa A+++, cu program de spălare rapidă, este 1199,99 lei preț la schimb sau 60 de lei pe lună în 20 de rate fără dobândă. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco.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 Direcția 5. Direcția 5. De când ați mai auzit o piesă de la Direcția 5? 9. 9. E ceva vreme, nu? Da. Care să nu semene cu piesele celelalte de la Mama, Direcția 5. nu știm dacă seamănă sau nu cu celelalte piese. E o compoziție Marian Ionescu, din câte înțeleg, pe versurile lui Dinu al Și voi să ne spuneți dacă seamănă sau nu cu celelalte piese Direcția 5, dacă vă place sau nu piesa. Și e și o voce feminină în piesa. Lucrurile de Alina, da. E o voce. E, cum e, Prințesa Rock and Roll? Am Prințesa, zis bine? Prințesa Rock and Roll. Ioana? Prințesa rock and Roll? Da. Da. Da. da. Mă bucur că Ioana deschide microfonul și vorbește de dincolo. <laughs> Bun, direcția 5. Rămâne din noi dragostea. Așa se numește piesa. O ascultăm și în două minute și jumătate, că e o piesă ca de Eurovision, e foarte scurtă. Revenim la 0372069599. Rămâne în urmă ceva... Rămâne din noi dragostea Rămâne din noaptea osta noi puțin e unde ajuns E cumva ca un răspuns Rămâne din noi dragostea Rămâne din flori un parfum De drum, mai puțin e ajuns. E cumva ca un răspuns. Rămâne din noi, dragoste. Rămâne frumos din ce a fost. Rămâne din noi. Noi, dragoste, este cea mai nouă piesă, direcția 5. Am ascultat-o la Europa FM și dăm start Radio Voting 0372069599. Spuneți în direct la Europa FM dacă v-a plăcut sau nu piesa asta, eu nu dimineața. Bună dimineața! Salve! Binevenit! Bine v-am Bine găsit! Cum e piesa? Foarte, foarte frumoasă. Da. Ok. Romantică. Direcția 5 întotdeauna a avut piese frumoase. Romantică sau reumatică? Romantica, <laughs> romantică, romantică. să mulțumim mult pentru telefonie. Primul vot din această dimineață. 069599 Constantin, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Constantin, Constantin. Cu... E foarte bună piesa și seamănă puțin cu aceasta, pe somă piese mai veche. A... Nu că nu e nimeni N-aia are aceea, cum e. să Am înțeles Deci, E da Da, da, da, da Bine bin. Răspunsul este da Adi, bună dimineața Bună dimineața Salut Un mare da Un mare fan direct A ce drăguț! E, zaf, zaf, zaf! Aștept un weekend grecesc! Te ți Grecia foarte mult! Un weekend Bine. grecesc! Vine, vine! Oh, <laughs> îl facem, super. îl facem, îl facem! Adi, îți mulțumim tare mult pentru telefon! Așteptam să sune fetele în dimineața asta pentru că au cântat Sunt de la Direcția 5. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând, la mulți ani, zaf, pentru luni! Ca Mul mulțumesc tare mult! Mersi și mult. Place Direcția 5 este formația mea preferată! Bravo! Și asta? și piesa asta. Îmi place. Și piesa asta. n perfect. patru voturi pentru. hai că vin și fetele la 0372069599. Elena bună dimineața. bună dimineața. da. da. este foarte. a spus unge da. pe suflet. bravo. Da. Da. De șapte ori. da. de șapte ori. da. Raluca, bună dimineața. Bună dimineața, da, umare, mare da. Am okay. vedere că sunt preferații întâi. Deci da, da, da. Băi, sună și Alina, numai... De sigur. Și Alina, sună numai fanii direcția 5 fii atent. Mihai, bună dimineața! Bună dimineața, Bacău e pe 104.2 FM. Vlad a făcut o remarcă foarte bună, că Aha. e posibil ca piesa aceasta să se semene cu celălalt de piese, dar pentru un sentimental ca mine, ah. toate piesele merg la suflet. Am înțeles. Deci, da. Bine, da. mersi da. frumos Păi uite, n-am fost inspirat în dimineața asta Puteam să iau orice piesă direcția 5 practic nu de mă, e, nu, rău, A, nu? Nostrui, nu, e, nu fi rău așa Nu, e frumosă piesă Radu, bună dimineața bun Salut, Radule Ai radio da. deschis, dă puțin mai încet L-am dat, l-am dat deja așa? Mare da uh -huh. Bine o piesă superbă Superbă Bine, domnule, mulțumim Eugenia, Eugenia e cu noi Eugenia bună. închis Să-i Eugenia 8 voturi pentru domnule Horia, bună dimineața Bună dimineața Salut nu reușește să ne dezamăgească niciodată direcția 5. mare, da. Pua, Vasile, da, ești da, direct efort. la Europa FM Bună Dar radio mai încet, că altfel da, nu. nu ne auzim Asta e setan mai pe tare, nu merge încet la <laughs> grupă, voi, e mai pe tare. Atunci zi repede dacă îți place sau nu Îmi place, dar cred că trebuie difuzată după ora 21 la... Sau după ora 20 la clubul de seară La Am Nani păi, deci... Da, da, da, da, da, răspunsul da. E da atunci. Mulțumim tare mult Vasile Titiana, Ei, bună dimineața bun Titiana! Bună dimineața! Da, da. Îmi place foarte mult, din Galați vă sunt, foarte Bună. mult! Ce mai e pe la Galați? Salutăm Galați! Ah, bine, bine, e un pic înaurat, dar e bine! Uh -huh. Am înțeles. Ionela, bine, bine. ești cu noi? Bine. Anchi și Ionela. Marian! Bună dimineața! Bună Ma, dimineața! Um, zis, nu știu. Da, da, da, te auzim, Marian, Te auzim, ești perfect, mă să vorbești. De... Da, ok, sunt... Uh, nu. nu. No! E un În vot pentru, ca să negativ. nu fie unanimitate. De ce da. nu-ți place? De ce nu pentru toate melodiile lor, parce că flash am înțeles. Am înțeles. O, nu se pare mie, nu stiu. Da, da, da, da, da, 11 era, la 1. Asta era de fapt un remix, Aha. Elena, bună dimineața. Bună dimineața. Am rând, la mulți ani pentru Europa FM. La mulți ani. La mulți ani Bun. George la La mulți ani. La mulți ani, paște fericit. Și da. La, la mulți ani și lui Vlad da, și lui Luca. A zis da Da și pentru că vă prind așa greu de Am ținut neapărat să vă spun mai mult Să Sărumâna, te pupăm și te mai așteptăm 12 mm -hmm. voturi pentru Eu vă pup, la revedere mai bine, la revedere, mulțumim Dan, ești în direct Bună dimineața Bună. Din păcate aș fi vrut ceva mai rock uh -huh. Nu pentru astăzi Nu, nu. avem un răspuns de nu de, de la Cristina, bună dimineața crește numărul Bună dimineața, bună dimineața Un mare, da, iubesc direcția 5 13 la 2 Florine, ești în direct, bună dimineața Bună dimineața, la mulți ani Europa FM La Salut. mulți ani, zi, Florine, cum facem? De domnul zafiu, da, da? de șapte da. ori da De șapte ori da, mulțumim tare mult Cristina, bună dimineața Bună dimineața hey. În sfârșit vă prind și eu Da, să rămână, te pupăm Ia zi. <laughs> Da! Ok! 15 la 2! Și si Petrus... Sau Petruș. Petruș din Tulcia, da, Petruș. da, da, pe da. Un mă mă mă da. mai bun. Bine, Am mulțumim, mulțumim, dare, mă cât e scurul, Că nu mai e. 16 pe la 2. 16. Hai să ne oprim, a, că a -are fost sens. aproape. A fost pe... <laughs> A fost <pres. laughs> 16 pe la 2. Mulțumim tare mult pentru voturile din această dimineață. Piesa direcției 5 rămâne din noi. Uite, a primit foarte multe voturi pozitive. Ovidiu Anițoia în direct din Paris, în câteva minute sau din Lyon, cred că o fi. Meciul e la Lyon, Luca, dacă nu mă aș în seara asta, nu. Maciu e la Paris. La Paris. Paris? Da, mă acolo să vorbim La Lyon o să fie meciul cu Albania, Albania. E, Știam eu ceva Duminica, astăzi, jucăm la Paris unde plouă Da, nu nimic, intrăm cu de domnul, domnul Ovidiu Imediat, Ovidio Imediat, Imediat, Imediat în direct și dublu sau nimic Peste câteva minute Roman. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM it, girl, rock it, girl. It, girl. Bang, bang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 Is the thing you ever make me feel me, girl, free, can anytime I wine and catch it, this is pull it up and it, but repeat, girl, uh, me uh, not touch uh, a dollar, me pack it, cause nothing in this world ain't more I than what you want, I don't worth. need no more. you want more than diamond, more than gold, as long as I can feel the make the just baby take baby. control, I don't need no And diamond more than gold. As long as I keep day. Free of yourself, get out Ooh, of the control. și Sean Paul la Europa FM 9 și 32 de minute. Ne grăbim puțin pentru că vine și dublu sau nimic peste noi. Avem 1.600 de euro de dată în această dimineață. Ovidio a trimisul special al Gazetei Sporturilor, este în Franța, unde, înțeleg, că plouă, plouă și așteaptă meciul cu Elveția. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! O zi bună și să-i batem pe Elveția. Așa am zis și Rai. noi încă de dimineață, că primele, ne... primele veci sunt uh, proaste, să zic așa. Ieri a plouat toată ziua, astăzi celuia acoperit nu plouă foarte tare e adevărat, dar plouă, străzile se populează încet, încet cu umbrele, vă reamintesc că aici o oră mai puțin decât la București, se joacă de la ora 6 după amiază la Paris 7 seara la București pe un stadion, parc de prens care e mai iubit de parizieni pentru că e în oraș, are numai 48.000 de locuri este acoperit, sigur pe suporterii români și sperăm să fie cât mai mulți ploaia nu o să-i ude, dar e o atmosferă neplăcută din pricina ploii, traficul în general infernal va fi și mai rău, se anunță o zi încărcată, să zic și încurcată, dar să sperăm că ea să va termina cu bine și că România va izbuti să câștige meciul cu Ierbeția, e imperios să-l câștige ca să rămână în cursa calificării. Mergeți și un egal. sunt în un meci greu. Deci, N-am auzit. Mergeți și un egal, domnul Ioan Mergeți și un egal, e adevărat, dar ar fi mai bine E, să, sigur că ar fi mai bine. să ne asigurăm, pentru că în ultimul meci Albania, după ce va pierde diseară cu Franța, e un rezultat e, ușor de anticipat, da. va veni contra României să joace pe viață și pe moarte. Eu vă mai spun două vorbe, că... Nu vreau nici să vă sperii, dar nici nu vreau uh, să vă dau speranțe de șate. Această echipă a Elveției e o echipă neașteptat de, de solidă. Iată Dacă ne uităm, în, și m-am uitat eu în clasamentul FIFA, e înaintea României, e pe cu 15, România e pe 22, e o colecție întreagă de albanezi și de cosovari, de la mijloc în sus, sunt numai jucători de origine albaneză. Practic, din țară cum că Albania 2. Zrami, da, da. Chaca, Shakirii, Gemai Mehmedii, Mehmedi, toți sunt de origine albaneză. Iar în vârf de atac este un bosniac, Seferovici, care e bosniac ca și antrenorul naționalei elvețe, Vladimir Petrovici, fost la, la Lazio. Așa că să nu ne imaginăm că e o echipă ușor de bătut. Va fi un adversar e, greu de, de îngenunchiat. Dar da, nu. Categoric e favorită, că... e favorită Elveția da, pe hârtie, favorită, dar... dar... Logic e să ne batem parte în parte cu elvețienii, dar parcă au un ușor avantaj. Hai să vă spun două vorbe și despre echipa noastră. Ieri a fost antrenamentul oficial precedat de o conferință de presă, antrenament deschis, ca de obicei, numai 15 minute. Sigur, Iordănescu este secretos, ca de obicei, dar vă asigur că toți antrenorii de aici sunt secretori, am auzit iertată, că vorbind vreo jumătate de oră pe des -de antrenorul franței, a vorbit mult și n-a spus nimic. Se aude că ar intenționa Iordănescu să modifice ceva în atac, eventual să, încear, să încerce să înceapă cu torge în locul lui Adipopa și să-l titularizeze pe cheșerul înaintea lui Florina Andone, dar nu e nimic sigur. Se mai zvonește și despre o posibilă titularizare a lui chipciu, fie pe dreapta, direct, direct în locul lui Adipopa, și atunci echipar fi fără torge, fie pe stânga, dar varianta asta pare ușor fantezistă. Uh, Intre chipciu, uh, stancul să rămână mijloca, și stancul să devină vârf uh, împins, și atunci să nu joace nici Florina Andone, să nu joace nici Peserul. Greu de spus, a inter, mulți turiști români, mulți suporte români la Paris, N am văzut ieri prin, uh, prin oraș, peste tot întâlnești români și să sperăm că stat de presă, care are numai 48.000, va fi pe culoare galbenă de, viață, de la ora de la ora șase. Este un om un stadion mai ușor, abordabil, este în eh, france, este stadionul lui PSG, undeva în zona vestică a Parisului, lângă Paris Expo și oarecum în direcția lui Port de Versailles. Eu sunt convins că vor fi mulți români acolo. Să e mulți români, să da. cât mai mulți cu atât mai bine. Știți cumva dacă toți sunteți prin preajmă, dacă tata Puiu i-a luat bricheta lui Alibec? Nu știu, e o discuție întreagă, firește că Iorbenescu a anecat, nici eu nu prea cred în varianta asta, adică dacă o fi Alibec de, de original, ca să pun mele, da. chiar nu-mi imaginez că poate să fumeze în pauza unui mes sau Înaintea unui meci unui de fond Practic nu există nicio imagine Dar e posibil să se fi întâmplat și și asta Da, se vorbește de regulă Nu este un fără foc Mai ales, ales din dintr-o dar, da. dar, dar <laughs> Acum, să uităm de asta Să ne concentrăm Să fim alături de băieț E un meci important Dacă nu chiar cu care Ar trebui să-l câștigăm Sau hai, să, în cel mai rău caz Să nu-l pierdem Mulțumim tare mult! Hai România! Hai România! Ovidiu Anițoaia, Gazeta Sporturilor, în direct din Paris. 9 și 38, dublu sau nimic imediat! Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Sus de locul 2 e locul întâi. Răspunsul la a patra întrebare, astăzi îți poate aduce 1600 de euro la Europa FM. Dublu sau nimic? La Europa FM. Simplu, ca bună dimineața, așa cum îi spunem și noi lui Radu din Cluj. Bună dimineața Radu. Salut Radu. Bună dimineața. Mm -hmm. cam somnoros să Am Alo. ești cam să zic. Uh, nu. A. Ai ajuns no. deja la serviciu, da? Traseu, am înțeles. Radu, ești pregătit? Pregătit. Singur? Simotivă, sunt mari senzație superbă, parcă nu știu nici cum o cheamă. <laughs> <Omul sorabu. laughs> te, aj te ajută cineva? Nu are cine. Hai mă, Radu, că e simplu. Uite, dacă n-ai fi în concurs, nu răspunzi tu în fiecare zi, așa, pe traseu singur, la întrebările pe care le punem altora? Întâmplă. Se întâmplă. nu? Păi și atunci, ce atât de greu? Diferența e că vorbești cu noi în dimineața asta, uite. Te poți opri la un moment dat, să știi, și rămâi doar cu banii câștigați până în momentul respectiv sau, dacă decizi să mergi mai departe, poate greșești și banii rămân la noi, mâine să dăm 2400 de euro. Sau, mă, mă, mă rog, măcar să încercăm lucrul ăsta. Ah, ai, 8, okay. ai 8 secunde? Și cât înseamnă 8 secunde? Hm? Da. Cam 8, secunde. 8, 8, secunde, -s -s cam 8 secunde. secunde La 3 cuvinte da. pe secundă în limba română Deci 24 de cuvinte Dar pe noi ne interesează răspunsul, e de obicei un cuvânt să Sperăm că ne încadrăm Poate 2 cel mult da. 3. Se mai întâmplă să fie și 3 uh -huh. Bine, Radu, multă baptă, plecăm de la 200 de euro 200 de euro în această dimineață Dublu sau nimic, Radu, spunem Cine a regizat filmele Pulp Fiction Și Kill Bill Pulp Fiction oh. Și Kill Bill 1 și 2 Și Reservant Dogs Bine, păcat N-ai văzut Pulp Fiction A luat un A luat un Palm la Cannes La vremea lui ah. Super și Inglorious bastards! mai nou și Django Unchained Încă păcate noi chiar domeniul meu. Scoate. Of of of. Da. Tarantino. Tarantino e pe numele lui de vedetă, de star, de familie. O nimic, data viitoare. Ce se face? Ai avut ghinion de data asta. Da, dar ni să E, Trebuie să ai încredere. Mersi frumos Radu din Cluj. Nu mai bine 9 și 44 de minute. Hai să o luăm de la capăt. Sun, you spin like love the way you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 First yeah, well how have you been baby living in sin? I can Și 47 de minute, puțin rock set Nu strică la casa omului Dar avem și în această dimineață Sunetele lui Petreanu Oarecum ar fi toată treaba mai, Nu mai e genericul, nu? Vrei și generic Să spună la radio numele meu, cum? Ah, oleo, ales, oleo. N -n -n -n, fii Mai atenția, stai că acum M-a prins Sunetele lui Petreanu Astăzi, Ai, o, Opa e. E FM Zunetele lui Petreanu la Europei FM. Băi, de data asta nu sta mele. Sunt stabilite, <laughs> dar a fost stabilită cea mai relaxantă melodie din lume. În, cursul, în cadrul unui concurs, la care au participat numeroase melodii relaxante din lume, concursul a durat foarte mult, pentru că au adormit jurații de <laughs> da. Și, Și a câștigat melodia aia de să se okay. bagă pe hold când da. aștepți la tot felul de servicii, unde suni, la telefonie, la <laughs> ca bănci, să mai asta, la... da, ca să, să treacă timpul mai ușor. Să-ți treacă nervii. Da. Că Și nu, noi sunt, am selectat, nu sunt de bine niciodată. Da. Noi am selectat câteva din concursul respectiv, nu le dăm pe toate, că sunt foarte multe. Da. Dar câștigătoarea este um, o piesă care se cheamă Weightless, adică fără greutate. Uh -huh. E aspirațională pentru noi. Marconi Union și Liz Cooper. Da, și dacă așteptați ceva, asta e toată piesa. Adică... Da. <laughs> Deci ca să înțelegeți piesa cea mai relaxantă, piesa are 8 minute și 16 secunde, nu cred că poți să rămâi treaz mai mult da. de 3 minute, și videoclip are videoclip, Aoleu. deci videoclip piesa are 8 e minute ceva și 16 cal, secunde, sau ce? nu, este o frunză pe o piatră <laughs> și e un zoom care durează 8 minute, A, e bun. înțelegi e bun, bun. altă noi. piesă, da, nu știu dacă e locul 2, altă piesă, Airstream, Electra. Asta deja generează un balans, știi? Dar poți să dormi mai repede, adică... da. Ei, mi se pare piesa de lift perfectă. <laughs> da, da, da. Ați apasat etajul 4. Da. Hai să mai vedem. Mai vedem Enia. Enia Watermark. E un album întreg, 42 de minute. Enia. Deci, fata asta cântă de parcă n-am mâncat nimic niciodată. Înțelegi? E... Dacă bate vântul, e ca pădia oia. E foarte apreciată. Da. Să nu, să nu puneți albumul NEA în general când mașina. La drum lung, da. da în mașină, e nenorocit. Pe orice drum lung devine scurt. Da, avem și o piesă care a făcut parte din coloana sonoră a unui film faimos, Plaja. Este Pure Shores. A fetelor All de la Saints. All Saints. Asta e, da, nu asta e animerit, adică o rupă... Da, nu-mi dau seama cum asta e anii merita. Remați vrănul treia. Oricum, asta e cu chinioana. Adică dacă ascult piesa asta, nu mai castigi joscarul 20 de ani de acum înainte. Deci, noi ne-am mis de bodeoasca. Ea mai am intrat am. în finală Adel. Cu Someone Like You. Adel cu orice. Da, Adele. Never În finală, nenică, stai venele pe lung. Adică nu faceți așa ceva acasă. Da. Vorba că i știi, piesele acestei doamne te fac să plângi după iubitul pierdut, chiar dacă n-ai avut în viața ta un iubit. Asta este, adel. așa cântă. Da, da, plângi tu după iubitul vecinei, poate-ți da. Ia. Foarte frumos. Stay, yay. Yay, yay, yay. Da, și hai să mai dăm una, cafea del Mar, We Can Fly, putem zbura. Treaba e, piesa e foarte mișto. Cafe del Mar, nu știu ce. las o un pic, las o un pic. Altă muzică de de lift. Acum important e important să nu te uiți la videoclipul acestei piese. E, e ce? foarte important că stă, nu te, relate, te încordezi, Este îți vine să sare în ajutorul. Tot videoclipul este cu o domnișoară. Așa, ceea ce e bine. Naufragiată pe o insulă pustie, undeva a, exotic, arancă, așa. Da. Nu da. e decât săraca de ea n-a scăpat decât în costum de baie. Și ăla de abia a reușit să prindă câte ceva da. din costumul o de baie. Ușor săraciuri, așa. Da, e foarte puțin costum de baie, știi. Da, aproape că îți pare rău că a mai rămas ceva din el. Da. Și tot videoclipul este cu această domnișoară care săraca se plimbă rătăcită pe insula asta. Dragă de... Da, saraca. deci e... Pe mine mă agită. nu mă relaxează, știa Domnișoara sau plaja? Videoclip <laughs> <laughs> Da We can fly Ia, Poți boy can, să spori can. Cred că mai zic de astea zbor, mă zboară iore. Da, da, da, leger, fără nicio problemă. Da, cu domnișoare, de astea singure, așa mai găsești. Da pentru plajă și mare, mai avem puțin de așteptat până la concursul. live de și până la live pe plajă. Uh, apropo de concurs, da. vine Ciprian din după ora 10 și are parola de astăzi, oare care o fi parola de astăzi? Care să fie care să fie care să fie. Nu știu care e parola de astăzi, de asta la aștept cu nerăbdare pe ciprian, să vedem dacă are îngăduința să ne ajute pentru mâine dimineață. Când știți bine. dacă Hai, ascultați deșteptarea și auziți semnalul de concurs, sunați la 0372069599 și ne luați vacanța la mare. bine, noi o, vacanță, o și dăm un vacanță pe zi. o vacanță pe zi. în fiecare zi, până la live pe plajă. Uh -huh. Sper să nu fim prea insistenți cu chestia asta Și mai avem și alte surprize pregătite pentru voi Dar trebuie doar să aveți puțină răbdare Bun, cam atât pentru astăzi Mâine avem și bani la dublu sau nimic 2400 de euro Sărbătorim victoria cu Elveția Revine întrebarea aia ultima De n-am mai dat-o niciodată bănuiesc, nu? Revine aia? Mă mai gândesc Sunt totuși 2400 de euro Da. Hai România! Jucăm cu Elveția în seara asta La ora 19 Bate în sigur Pronostic? Că plouă de da, asta. Hai băieții, da, ăștia nu sunt obișnuiți cu plouă acolo. Da, l-ai doar plouă acolo. Pronostic, e... optimist. Batem realistul 1-1. Vlad? Nu mai zic nimic. Hai zi, hai, nu acum mai. încearcă. Hai că îi batem, na. Îi batem, îi batem. Îi batem? Îi batem, frate. Eu zic că... 3-2. Din... Luăm dintr-o greșeală, luăm și noi un gol. A, da, din întâmplare. bătaie. Nu mă... Nu sunt pe termină asta. Ești pe 0-1 Da. Nu, e pe genul ăsta se reține, grușeală. Deci avem un 3 2. Deci, Vlad 1 1, eu 0 1, tu. Da. da. Hai să vedem mâine dimineață. Avem toate variantele. Ciprian dinu aduce pinul pe mâine. Toți Toate bun. Ciao.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 La X și Mega Discount pachet de detergent automat 02 in 1, 6 kg cu detergent lichid 1,83 litri la doar 50,79 lei și făină albă superioară boromir 1 kg la doar 2,29 lei te aduc puncte bonus suplimentare pentru echipamentele naționale la preț de suporte. Oferta valabilă perioada 15-21 iunie 2016!